Bona tarda. Molt bona tarda, Tatiana. Com anem? Molt bé. Fantàstic. Uh, Quins portes aquesta setmana? Mira, doncs aquesta setmana uh, anava l'altre dia amb el tren i un grup de noies despotricaven d'una altra, deixant-la més verda que un anciam. Oh, ja. Això és molt... no ho sí. mai, jo. No, no. ha fet mai. No, segur. seguríssim. boníssim. Que rius. No, res, res. Ah. Mira, m'ha fet gràcia, sí. A quina aquest aquí? Si tens pipi, no vas al vàter. Fins que, no, fins que tots hem anat marxant a la vegada, aquí no sé això que n'hi deu. Bé, bé, doncs, bé, en un moment donat, una de les noies, fent-se la bona, les va fer callar allò, que Déu, i va afegir un bon motiu per no seguir amb la conversa. i Resulta que la pendona en qüestió vivia al poble per on estàvem passant amb el tren, ni a veure si li ciulava les orelles o les sentia o alguna cosa. I tot seguit, però, es va posar a ser més cruel que cap altra i això va fer molta gràcia a les noies. O sigui, va imposar silenci per bunda i va resultar més pècora que ningú. Avui, per tant, analitzarem la frase que va utilitzar per introduir la seva desbarrada, que va ser... Xxxt! Està molt a prop, on se'n fos de camps Santelles. Què vol dir? Estar, és residir en un lloc, habitar una casa, o sigui, a prop és a una petita distància en l'espai o en el temps, o sigui, està molt a prop on Sant Fost de Campsantelles. Aquesta és una frase que en català no es pot fer, has de posar el verb. En castellà pots dir d'on de Sant Fost. Però en català has de dir, on hi ha Sant Fost de Campsantelles. En aquest cas ella diu, on hi ha Sant Fost de Campsantelles. Sant Fost és un municipi del Vallès Oriental, estès a l'esquerra del Besòs i accidentat pels vessants occidentals de la Serralada Litoral. Sí, senyor. No, Sant Fost sí, sí. de Campsantelles... Un dia hi van trobar un, un carregament de haixís, em sembla... Espera som... aquí <ríe> el que en saps del Sant Fost. Sí, Estaran contents a Sant Fost ara mateix. <ríe> Bé... Descant eh, el tornat en un món I diguéssim que el, el que volia dir és això. Vigileu que ens podria sentir, diguéssim, no? O sigui, que per això podria haver dit no parléssiu massa fort que li arriba a les orelles ara que passem Sant Fost, al poble de Camp Santelles. <ríe> o ara no crideu pas massa que estem passant per sa casa. O també dissimuleu una mica que aquí viu la nostra víctima. O també aquí prou de mal perquè ens podria sentir. Mm. I això serien unes versions una mica ridícules, però jo crec que en realitat, o sigui, no estava fent-se la bona, sinó que estava ja proposant el que diria. O sigui, estava obrint ja la, la veda de, de la següent desbarrada, que deia, o sigui, està molt a prop on se'n fos de Camp Centelles. O sigui, estem que és Parar de fer alguna cosa, se sa circumstancialment si estan si estem o estan. Sí, sí. Sí, estem o estan. Estam. és mallorquí o menorquí també, no? Sí. Jo crec que la major tenia un punt mallorquí, perquè després sí, foli, foliària, diu perquè O la prop. prop, del verb apropar en mallorquí seria la prop, Estam molt a prop, estam o la prop, o sigui la pròximo, no? Ara que era l'asticliane, eh? però sí, sí, <laughs> estam aquí. o la prop? on s'han fos de campsentella, on s'han fos, fos del verb fondre, liquidar un sòlid mitjançant l'acció de la calor, o sigui, és que està a prop on s'han fos de Campsa, Campsa és companyia arrendatària del monopoli de petroli S.A., sí, sí, sí. que és una bueno, sí, sí, la empresa la camp, aquella la camp, que la Ratsol no no va tot, comprar a finals dels 90, sí, Xema, bueno, sí. eh. Campsa... Anteies i les teies són les fustes resinosa de pi i d'altres arbres provinent sobretot del cor de l'arbre que crema amb molta sí, senyora, les teies les teies portarà. Exacte, tu les teies. Que si i oh. tu les teies. Bueno, la, la frase que daria "Estam o la prop on s'han fos de camps Què en direu? Què collons vol dir això?". La campsa anteies, jo crec que és una metàfora clar. molt bonica per ah. dir un lloc que crema molt, o si sigui, una benzinera ah. en flames és, hosti, és, no, no? Clar, no, és la hostia, és l'infer, no? Campsa camps anteies, clar. O la prop on, on o s'han sigui, fos... Saps? <laughs> és si no, si no saps? Si no saps ni tu, que sapiguem nosaltres. O sigui, on s'han fos... Si s'han fos... Pos, sí, perquè sí, sí, hi ha la sí, camsa sí. en teies, o sigui, perquè hi ha un foc immens, sí. és que fot realment molta calor. Com, I un lloc que fa tanta calor és l'infern. I tant. La prop saps? I què estava dient l'enteia? Estava dient... Que, que, la, que, que deia, es, ja estem, o, o l'apropo encara més a l'infern, pobra xiqueta, no? Mm. O sigui, estava dient... Espera, Està en el Hem acabat o l'acosto a l'infern, exacte. Clar. Podria haver dit, hem enllestit o l'aproximo a un foc immens. Clar. Que per dir això, podria haver dit, jo crec que encara heu dit poc i podem seguir amb les frases. Ara la traurem del foc i, I la, la fotrem a les frases. Les frases. <laughs> ah, ah, ah, ah, o també... Ho podríem deixar aquí o pujar-ho a tons orgiàstics, com ens agrada gaudir, dient penjaments i fàstics. Sí, que és el que feien les molt... les molt... les molt que vol dir petit, en anglès. <laughs> ah, ah. Ah, és ben bons. Pares, oh. Tu pares-ho un rato, Sí, de tant en tant, però bé. Bueno, I també he trobat una altra versió de la frase que podria ser Bescantem-la, denigrem-la, fem com el bon detractor que lleva la pell, que rosega els ossos i deprimeix la reputació. Sí. Sí, senyor. Ah, sí, senyor. sí, senyor. Això, molt bé. Les nenes del tren, tren. Sí, despodricant de les amigues. Sí, tinc les uh, amigues, per això, saps? Joder. Exacte. Uh, poema també, a més a més? Sí, avui tinc un poema que crec que s'entendrà molt. A veure, Diu, si els mots trobessin una resistent i no arribés a terme cap poer, la frase es devendria una carent Escriure un vers seria sols en pre... Conservaria intacta la innocent, però comportaria un greu dilè. Havent-nos d'inventar la desinent, tindríem grans errades de lo que... Perquè si pressuposes la parau et pots pensar que tens dons de profè i pots posar fins a un lloc d'on pots cau i amb la il·lusió dels corns i les tromper suposis conseqüències sense cau i engegues els enigmes a la me. Sí! sí! sí! El que, que no sé com es diu la figura retòrica que he utilitzat. És uh, poema aeròbic. És perquè que acabaves cada vers sense voler, com a mínim jo, tot ah, pujaves i tornaves a baixa. Pujaves i tornaves a baixa. Eh? poema aerobic, m'agrada, li posaré doncs poema aerobic. Gràcies, padràm. A vosaltres, deu.